Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata Vi lyssnar först till en sång Låt mig dricka ur krukan av vattnet du har Sa det Jesus till kvinnan Och han fick då till svar Hur kan du som är jude Be om vatten av mig Samaritiska är jag, en förklaring begär jag. sig, Samaritiska är jag, Samaritiska Ska jag aldrig mer torra i Sången vi det här sjöngs av kickan Sundström En inspelning från 70-talet Men vilket budskap, vilket oerhört budskap och Texten är ju hämtad ifrån Johannes evangelium, det fjärde kapitlet Där Jesus sitter vid Sykars brunn Och inleder ett samtal med en samaritisk kvinna Och denna kvinna, hon får sitt liv förvandlat Från att ha varit en skygg och utstött, skamfull kvinna Så kan man läsa om hur hon rusar in i staden Och bassonerar ut till folket Kom och se vem jag har mött Det måste vara Messias Och den här berättelsen har ju inspirerat många och den, den visar på ett så oerhört levande sätt hur evangelium kan förvandla, hur budskapet om Jesus kan ge en människa ett helt nytt liv. Och när Jesus kom så vände han sig till Människor som var i nöd i första hand Man, man kan läsa berättelse efter berättelse om Jesus Och, och så ser man hur, hur de han kommer till De som, som evangelierna presenterar Det är de utstötta Det är spetälska, det är sjuka Det är tiggare och så vidare Och jag skulle vilja läsa några bibelversar för att eh, belysa just uppdraget som Jesus hade då han kom för det här är också med och eh, anvisar en väg till oss var och en vi som är Jesu lärjungar vi som säger att vi har Jesus som herre i våra liv då finns det principer, det finns en himmelrikets politik, det finns riktlinjer som vi har att följa. och De riktlinjerna finner vi inte i världen och i den politik som, som råder i de olika nationerna. Utan här har vi något som är fött av Gud, något som kommer ovanifrån- och som träder in i världen Och det här vill jag presentera i, i det här programmet och Vi ska läsa en eh, skildring ur Jesu liv Från Lukas kapitel 4 Lukas beskriver i det här kapitlet Dels hur Jesus han eh, frästades av djävulen står det Han frästades i 40 dagar Han drevs av anden Och han befann sig alltså i öknen under den här tiden eh, Djävulen för, ville på olika sätt få Jesus att Att lyssna till honom, att anpassa sig Och han talade bland annat om alla världens riken Och Jesus han kom ju för att vinna världen kan man säga på ett sätt Alltså att, för att vinna människorna på den här jorden Och befria dem just från det som Bibeln då också kallar för djävulens våld Och djävulen säger här eh, Djävulen tog med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken och sa dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig blir allt ditt. Här var ett erbjudande som han gav Jesus men Jesus svarade direkt det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Det var flera frästelser vi kan läsa om eh, under de här dagarna i öknen. Men Jesus han avvisade djävulen på alla punkter. Och när sen Jesus återvände så smöter vi ett oerhört budskap som han förkunnar för människorna. Och det här budskapet, det har levt i mig, det har hjälpt mig många gånger, det har, det har uppfyllt alltså, mycket av, av mina tankar, när jag är ute på olika uppdrag för församlingen ute på missionsfältet och så vidare för att i det budskap Jesus ger oss här så ser man hur han tänker på de mest drabbade människorna de utslagna, de lidande och vi som hans tjänare då Behöver fyllas av den andra, av det tänkesätt som också är i Jesus Och Vi ska läsa här i Lukas 4 från den fjortonde versen och framåt I andens kraft återvände Jesus till Galileen Och ryktet om honom gick ut i hela området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 vi kan stanna där. Jesus, han inleder sin jordiska tjänst här kan man säga. Det var här han började i Galileen och han kom till den stad, den plats där han hade vuxit upp. Så går han in i synagogan och ger detta budskap och talar om att det här har nu, här och nu gått i uppfyllelse inför er som lyssnar Budskapet är hämtat ifrån eh, Jesaja En profetia från Jesaja vi, vi, vi ska gå till den alldeles strax Och budskapet som vi ser här Handlar just om de fattiga, de fångna de blinda, de förtryckta. Det är ett budskap om glädje, frihet, syn. Och det handlar om att detta är ett nådensår från Herren. Och nåd, vad är nådatid? Vad är ett nådensår? Det är väl egentligen en tid som... Vi egentligen inte förfogar över. Men som Gud av nåd har gett till människan. Att Jesus föddes. Att Jesus trädde in här i världen. Och erbjöd denna frälsning. Denna upprättelse till människan. Det är nåd ifrån Gud. Hela mänskligheten. Är fördömd Hela mänskligheten lever under en förbannelse på grund av synden Hela mänskligheten lider under orättfärdighet och förtryck Och vi ser hur allting skakar Hur, hur, hur allting är så osäkert Inom klimat, inom politik Inom alla revolter vi ser från land till land Protester som reser sig upp på olika sätt men så står det här att mitt i allt detta, mitt under detta förtryck och i denna fångenskap människor lever så kommer Jesus och så säger han att det handlar om att förkunna ett nådens år från Herren. En nådatid, det är en begränsad tid. Vi lever i nådens tid. Och den här tiden måste ju också någon gång ta slut. Bibeln talar mycket om det här, om att tiden är dyrbar. Vi ska köpa tiden och så vidare. Och så talar Bibeln också om de olika riken som finns i världen och på vilket sätt de är uppbyggda och vad det är som värderas mest i dessa riken. Och det ser vi det handlar ofta om köpenskap, guld och silver. Det handlar om allt det här materiella, allt det här som gör som på ett sätt mättar människans ego att ha det materiellt gott, att känna tillfredsställelse över att man själv lyckas och så vidare. Men så kommer himmelens Gud ner Med ett nådens budskap Som sträcker sig till de lidande Förkunna glädjens budskap för de fattiga Utropa frihet för de fångna Och så vidare Allt det här inryms i evangelium Som är det glada budskapet Nu ska vi gå till Jesajas profetia Och läsa den För den tar med något mer Som Jesus vid det här tillfället Inte läste Utan han stängde bokrullen Efter att ha läst Nådens år från Herren Den text som Jesus citerade Den är hämtad från Jesaja Kapitel 61 Herrens, Guds ande är över mig För Herren har smort mig Till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan Att utropa frihet för det fångna Och befrielse för de bundna Att förkunna ett nådens sår från Herren Men så fortsätter profetian Och en hämndens dag från vår gud att trösta alla sörjande att ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska glädjens olja istället för sorg lovsångssträkt istället för en modfälld ande här möter vi efter nådens år så står det en hemdens dag från vår gud det kommer en dag då alla människor Alla riken, alla nationer Alla system vi har här i tiden Allt som är uppbyggt av människor Det ska stå inför Gud Gud är en rättvis domare Och han ska döma Det här kan vi läsa också om i Jesu undervisning Han ska döma nationer Han ska döma de som förtrycker Han ska döma dem som skor sig på andra De som hatar De som sprider Orättvisa och så vidare Han ska döma Mänskligheten Alla Människor kommer en dag Att stå Inför Guds tron Alltså Nådens år Den är på väg att ta slut Och en Hämndens dag från vår Gud. Då ska de som sörjer få tröst. De som lider ska få huvudprydnad. Och så vidare. Det här budskapet, det borde sparra oss verkligen att, att sluta tänka på oss själva på ett sätt. På vårt eget välbefinnande. Och istället börja se kring. På vår nästa Se på människor som lider Och vad kan vi göra? Bibeln talar om förnöjsamhet Bibeln talar om att dela sitt bröd Till den som inte har Att i det lilla tjäna Gud Genom att hjälpa den behövande Så hjälper vi Jesus Det du har gjort mot en av dessa mina minsta, sa Jesus i en undervisning. Det har du gjort mot mig. Jesus jämställer sig alltså. Mera med de lidande än med de som har allt. Och här har vi församlingens väg. När vi läser om den urkristna församlingen så läser vi ett budskap. Just om hur man inte längre kallade något av det man ägde för sitt. Utan man delade med sig åt var och en. Utifrån vad var och en behövde. Och här lever vi idag. Som Guds sänderbud. Som Jesus lärjungar. Med en önskan. Att i allt. Få bli lik Jesus. Och det sträcker sig också ut. I dessa rent praktiska. Omständigheter som det dagliga brödet Vi, vi är, får se framåt och förstå att tiden är kort Snart är nådens tid slut Och Bibeln säger att Jesus ska komma tillbaka snart Han ska komma igen för att hämta hem sin församling Han ska komma Och sen säger Bibeln också att Allas ögon ska se honom Alla jordens invånare ska en dag stå framför honom Många ska ropa till bergen och klipporna fall över oss Göm oss inför dens ansikte, inför hans närhet Man står där med skammen, man står där men du, alla människor ska möta Jesus. Och i Filippebrevet kan vi läsa om hur varje knä ska böjas inför honom. Och alla tungor ska bekänna att Jesus är Herre. Du, det är när han har kommit som är rättfärdighetens konung. Då han ska regera på jorden- i rättfärdighet, då finns inget lidande. Nej, då kan vi läsa om hur lam och lejon ska beta sida vid sida och så vidare. Ett fridsrike som Herren Jesus Kristus kommer att initiera. Det finns oerhört mycket att säga om det här. Jag vill ha med en liten bit till från Jesaja. Och Det är ett par kapitel tidigare, eller från det 58 kapitlet. Här har vi också en riktlinje. Som vi behöver följa. Det handlar om att hålla en gudstjänst. Vad är det att känna gud, och vad är det att vara inför gud. Det står så här i det 58 kapitlet, och vi kan läsa från den tredje versen. Det är Gud som talar här. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska. Kallar du det en fasta en dag som behagar herren? Nej. Detta är den fasta jag vill ha Lyssna nu Det här är viktigt Lossa orättfärdiga bojor Lös okets band Släpp det förtryckta fria Bryt sönder alla ok Dela ditt bröd med den hungriga Ge det fattiga och hemlösa en boning Klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Vilket budskap. Det här, det, det, det är som att läsa det vi nyss läste i kapitel 61 och som Jesus citerade i Lukas evangelium. Och det här är en del av vår kallelse och församlingens liv här i tiden. Och nu ska du få höra, vi ska avsluta med det. Vi har ett löfte förenat med detta handlingssättet här. Hör. Om vi gör det här, om vi låter oss fyllas av Guds rättfärdighet på det här sättet. Hör. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen. Ett ljus ska bryta fram. Ett himmelskt ljus. Vi kommer att kunna se på saker och ting. Vi kommer att kunna se på mänskligheten, på vår nästa, på allt som sker med ögon som är med ursprung från himmelen. Alltså en himmelsk syn på allting. Ett ljus ska bryta fram som gryningen, och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår Då ska Herren svara när du åkallar honom När du ropar ska han säga Här är jag Om du gör dig av med alla ok Om du slutar att peka finger och tala onda ord Om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd Då ska ditt ljus gå upp i mörkret Och din natt bli som middagens ljus Och Herren ska alltid leda dig Han ska mätta dig i ödemarken Och ge styrka åt benen i din kropp Du ska vara som en vattenrik trädgård Och likna en källa vars vatten aldrig sinar det finns mer att läsa här. Men ta till dig den här hälsningen i det här programmet. Bed att du får bli mer kristuslik. Bed att Guds församling här i tiden får vara ett kristusbrev som kan läsas av alla människor. Att man i församlingen, i ditt och mitt liv kan möta Guds rättfärdighet. Vi lever i en tid då vi förkunnar nådens år från Herren. Snart kommer vi in i det som fortsätter. En hämndens dag. Då Gud ska döma världen och alla människor. Men kom ihåg, idag kan vi förkunna hoppets budskap och säga Kom till Jesus. Överlämna ditt liv åt honom Låt Jesus få förvandla dig Och uppfylla dig Med sin kärlek Med sin nåd Var och en som tror på honom Ska inte förgås Säger Bibeln Utan ha evigt liv Amen Det är så lön. Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi sänder varje morgon klockan 8, måndagar och onsdagar klockan 18. Det är Radio Maranata Stockholm och vår hemsida är maranata.se. Vi säger tack för oss för denna gång och Gud välsigne var och en på återhörande.